Profetul put, ale. Cu mulți ani în urmă, trăiau oameni foarte harnici și muncitori. Erau oamenii neamului lui Ad. Ei construiau case mari și frumoase. Pe fiecare munte, ei ridicau un turn și erau foarte mândri de clădirile lor frumoase. Printre oamenii lui Ad trăia un om care se numea Hud, alei El a fost ales de Allah pentru a fi unul dintre profeții săi. Allah m-a trimis la voi, le-a spus el oamenilor din neamul său. Allah v-a învățat tot ce știți să faceți. El v-a dat copii și multe animale. Așa că va trebui să încetați să vă închinați unor falși dumnezei. Închinați-vă numai lui Allah și ascultați poruncile sale. Faceți bine și țineți-vă departe de fapte rele și greșeli. Ascultați ce vă spun. Dacă nu faceți așa, mă tem că grea pedeapsă va cădea asupra voastră dar oamenii lui Ad l-au bat pe Hud, alei salam. Noi nu o să te ascultăm pe tine și nu o să renunțăm la dumnezeii noștri doar pentru că tu ne spui asta. Oricum, cine ești tu? Tu nu ești decât un mincinos. Dacă nu ești mincinos, atunci dovedește Spune lui Allah să trimită pedeapsa asupra noastră. Hud, alei salam, a fost foarte supărat și dezamăgit când a auzit aceste lucruri. Voi credeți că aceste case frumoase pe care le-ați construit vor dăinui întotdeauna? Amintiți-vă că numai ala vă dă vouă noroc sau soartă. El este domnul meu și domnul vostru și doar în el trebuie să ne încredem. V-am atenționat înainte. Dacă nu vă închinați lui Allah, el va pune alți oameni în locul vostru. Ala aude și știe totul. Dar în ciuda avertizărilor lui Hud, alei Histalam, Oamenii lui Ad au continuat să se închine falșilor Dumnezei. Hud, alei a fost foarte dezamăcit. I-a chemat pe prietenii săi care l-au crezut și i-au părăsit pe oamenii lui Ad și pământurile lor. Astfel, așa cum vom vedea curând, Alaia a protejat și a păstrat pe cei care au crezut în el. Aproape imediat după aceasta, un nor negru, uriaș, a apărut pe cer peste ținutul lui Ad. din și l-au văzut, au spus acest nor sigur vine să ne aducă nouă ploaie care să ne răcorească dar ei greșeau foarte mult acest nor le-a adus un vânt teribil care i-a ucis vântul mătură totul în jur nu a rămas nimic cu excepția câtorva pietre mari, singurile rămășițe ale acestor case frumoase și ale marilor turnuri prin urmare nu este de folos doar să construiești și să faci lucruri multe și mărețe, dacă nu îi te închin lui Allah. Pedeapsa sigur va veni și tot ceea ce ai construit se va transforma în ruine.